Shalom Aleichem, du redest Jeshaya Schäfer. Sei begrüßt auf Redendike Bücher, eine Serie rekordiert in der jüdischen Volksbibliothek in Montreal und digitisiert und benneut durch den jüdischen Bücherzenter in Amherst, Massachusetts. Als er wird Lenin zusammen mit den Vorlehner, kennt er auch Blodden, das Dose Gebuch, und um siehst,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 If you'd like to follow along with the reader, you can download a free copy of this book from the Yiddish Book Center's online library, www.yiddishbooks.org www.yiddishbooks.org Jewish Public Library in Montreal, Talking Books, Yiddish Volks Bibliothek, Reden Diki Bicha, Motki Ganev from Sholem Asch, Gileind Tziv Yisraeli. 1. Kapitel 1 Der Vater seiner, der Blinderleib, hat Hasniger gehabt mit seiner Mutter, der Reuterslattkiel auf der Oefen. Der Blinderleib ist gewesen ein Junge, wo der Städtel hat geklungen mit ihm. Er hat gearbeitet bei Selig dem Schuster, bei dem, wo es hat Itlachsjör gehabt, der Kind. Ein Arbeiter ist gewesen einer in der Welt, Golden Hand, gekannt Oefene in der Porkamarschen Topol genäht. Das heißt, eine Säule hat sie gelegt und die zweite hat eine Treppe. Eine Treppe hat aber nicht gelb und die zweite schwarz. Das ist gewünscht sein Modus, welches er hat allein ausgefunden. Und als der Junge ist den ersten Tag Pesach auf der Gasse rausgekommen mit dieser Porkamaschen, ist er gekommen und in Wunder zu gucken. Alle Jungen haben die Nicht-Pirgen genommen und alle haben Daffke gewollt, haben diese Porkamaschen. sopgineit intrepgel un intrep schwarz no keine rotationiel gekent noch machen der jung wird verkeinen mit gewolt öffne na seke maschen hot gilt simop das hab ich famira leng gemacht und keiner kann nicht haben solche schifrei hob na was kumt aus er is atim khappe un will net arbeiten Inmitten der beste Arbeit, Fahr, Pesach oder Fahrstück so ist der Moschel, da stück die Arbeit brennt unter die Hände, ist genug, als Leib soll der Herr nachpfeifen von hinter dem Fenster, hat er schön dem Kopf im Fenster und erzeugt der Zett, als der Gouich, der Bäcker, lasst er ruhig seine Teuben, warft er schön der Arbeit und lasst sich auf ein Dach auf zu sein Teubenschlag, Und dort steht schon ein Leib, die Dach auf dem Städtel mit der größten Städtel steckt in der Hand und treibt die Teuben unter dem Himmel, was zieht sich ruhig über den Städtel herüber. Und Toma sagt mir, dass der Ballerbos warft er in dem Kamasch, was ist in der Arbeit, in der Pfanne im Rhein, warft er auf und sieh dem Scherz und er ist schon nicht hier. Er ist noch Kämel, nicht zugegeben als Mann, der Mann, der Meister, zu schlagen euch. haben die Schüster so gemacht, das ja Leben nie zuzulassen zum Fach. Es ist nicht ausgegangen, keine Woche, und Leben hat schön gearbeitet beim Gel und Selig. Und was soll man tun? Hat der Gel und Selig geteignet, Vater Schüster, als der Junge ist doch der Beste beim Melochen in Stadt, und Toma darf man ein Edelstück arbeiten, wird es keiner, der nicht so aufnehmen will, wie Leben. Ausavil, gut diragi so pa kamashlo, na kein Warschau, ruysawek chikon, in schwüb fensterer aristischter und nase, das kamashlo kan stalin, od da gelazelik balekt von nachas, wenn er direkt wegen lebs mloche, worm ers gewinn am meifen da reuf. Dens motakizlei ba hostin geworn von da reuters latke. Gegang ich spazieren so schön lang mit ihr. In die Schabosse hat man sich ständig getroffen in die Säder, die Wege hinter der Schlot, spät in der Nacht. Die Reuters Latke hat nicht gekannt kriegen, keine Stelle zu leblieben. Worum hat sich Leben vergelost, ist er sich inmitten her und Tag gekommen zu sein Kalle. Sie hat rausgerufen von der Kirche und hat weggegangen mit ihr auf den ganzen Tag in die Säder herein. In der Heim ist die Milch gelaufen, das Gefäß ist in den Gewinn gewaschen, kein Mittag nicht zugestellt, die Balletboste ist schirnend weggefahren, Verkränkung, was sie am heut kennen. Und als der Reut des Latkes ist heimgekommen, hat sie schon gefunden, ihr Kasten erötig gestaltet im Führhuis. Geh so dereinander stelle. Und noch hat man gesagt im Städtel, als der Reut des Latkes kam mit der Rüß von der Kirche die beste Business und trug sie weg dem Jungen. Un tak hot un unter zlatkis kishn gefunnen, eingewickelt in papier, frische hinderer hastik fish, de beste kishlach. No keynog hot de gestotnish gegloibt, az leibet hastn hob mit zlatkin. Ni temble bost hot ken vizgi zogt, az da jungvidzer wegschickn mit tapko, un alle balbat mam gsehen wie leib macht un gliklach yesayme. Vom zlatkis given a yesayme funtat mam. Oba keiner Schein gon it helfen. Werbe, sie gehen das Leben einstellen, sagen epis dem Jung, traag sich lieb, der Farbus disstot haut mich azoy, az ich will sie um glück machn, wenn löse weisen was lebt kenn, in a shabbes zu nacht sira rein zum morgen gesagt. Rebe, ich will a geb ma hand kieskav, az ich will khas nohob mit ladke az ich will noh frei werdn vom militär. Zokdarov, was deigne dein kieskav? weißte wo dass se ist da yid gitatke es kaf un toma khalil haust es nis hat sich leb geschworen was ein fotoschwerr um sein, sein krankem moment hat bin geglaubt hat erov geshickt nach berisch dem katzefte jesim isa fetter un mir hat habe se nacht zu ihm geschrieben takke bei im fetter beresh in hoiz un der rova lebes gekommen zu des neuen auf im zweiten habe es as lebes erois mit sein kali über da gas spazieren er gingsmöllig in zwei porkamas mit drei treppen mitlache er negel er ne roit und ne schwarz versich mit sein kale hat ihn keiner kein wortel gerettet ad rabbe das tätu <try> <try> hat die zug geschicksfreundliche grüßen mit leben gut schabbes geboten wer ordentlichen balaboos und nie noch hat gesagt zu mandern sethere was series iser oberaner le hayun geza doch er hat rasten mit der isoime Er ist ausgegangen in vier Wochen und lebt gebrochen die Schwäge, was er hat gegeben, dem Rauf bei der kranken Mama und beim Tattenskäfer. Er hat dann geholfen, mal reinzustellen, er fisselt zu Basche der Schneiderke. Gesagt hat man dann noch, als der Junge ist nicht schuldig gewesen. Das hat ihm die Teube Jeche, der Schneiderckes Mutter, als Soja reingezogen zu der Mäude, warum es hat sie gekränkt, was ihr Tochter, welcher ist nicht kein Dienst, nur eine Schneidercke, sitzt in gehackten Wunden und allein die Gesäume kriegt das Sachhausen, warum Leib und Norden sind nicht immer weggeworfen, die Teuben, unser Genümen, fest zu der Arbeit. Der Junge ist bei der Schneidercke abgesessen, ganze Freitag zu Nacht, ganze Schabossi. Weil der Schneiderke hat einen gelangenen Büchler und Romanen und die Jungen und Möden seien sich dort zusammengekommen in Schabess und haben Lieder gesungen, haben auch mal getanzt, hat er sich immer hingezeugt. Ein er Rüst zu gehen spazieren hat er sich noch geschämt, haben sie sich er behalten in der Heim. Der heutige Zlatky ganz ist ganzer Schawass im Abgesessen, der Kirch bei der Ballabaste, ein langgetannte und gewartet auf Leben. Es hat sich nicht bei Beginn in die Augen ausgewöhnt, es hat er gar nicht gehofft. Ich tot hat mich in die Geräte gefahren, als der Balletboste hat getan. Nicht. Also hat er bald also vor uns gesorgt, dass er sich nicht hereinlassen mit dem Jungen in keinem Geschäft. Wollen wir so weit, das soll sein. Und heute ist Latke so gar nicht und schweigt. Den ersten Tag schwöre ich sie das gewöhnen. So hat dem Jungen abgewartet im finsteren Korridor hinter Basche der Schneiderkistier. Und wenn der Junge das reinen Haus ist, rein Häusern, hat sie der Sein durch den Licht gesperrt die Kamaschen mit den drei Treppen genäht. Eine Gel, eine Reut und eine Schwarz. Was hat sie gemacht für die Tneuen? Und es hat sie hat gegeben ein Sascht durch den Herzen. Also hat dem Junge begossen das ganze Parzhof mit der Flasch Vitriol, was sie hat gehalten hinter der Scherz. Der Junge auf der Sarfete hat gegeben ein Fall auf der Erde, Sie ist aber nicht entlaufen, sie ist alleine röschen Häuf und gemacht der Gewalt und zu Nebel gerufen Menschen zu, zu Hilfe. Als Menschen sind sie gekommen, haben sie gefunden, den Jungen liegen mit der verbrennten Pony im Blink, mit der verbrennten Anzug, in die drei Treppen dicke Kamaschen, hinter der Tür von der Schneiderke und die Reut des Latke hat gekniet neben ihm und sie hat gerissen den Haufenkopf, sie hat geschlagen mit den Fäusten in der Brust rein und geschrien, Menschen, helft ihm, seht, was ich hab ihm getan, seht! Es ist gekommen der Doktor, er hat Leben zugenommen in die Spitalereien. Die Reut des Mäudes hat ihm nachgetragen, den Hut mit dem Kragen, sie hat gerissen den Haufenkopf und geschrien über den ganzen Weg, seht, was ich hab getan, seht! Man hat sie genommen auf ein paar Tage in die Polizei hinein, allein hat man sie nicht gehalten. Als man sie rausgelost, ist sie bald gelaufen zum Spital, wo Leib liegt. Man hat sie aber nicht zugelost. Hat sie sich herumgedreht herum dem Spital und auf der Stöße in den Hund. Danach hat sie sich auf die Stelle gestellt und hat vor dem Jungen die Hinderlage gekocht und nicht lange von der Nacht sie in den Spital getrunken. Der Wächter hat sie bei ihr zugelost und sie hat alt, nicht zugelost zum Jungen. Er will sie nicht sehen, hat mir nicht gesagt. Aber sie hat nicht gehofft, nicht beteiligt die Geigerlach, die gebrotene Hinderlach. Und einmal hat sie dem Wächter ein Gilden gegeben. Er soll sie reinlassen. Sie sagt, nicht beteiligt. Aber sie hat ihm gesehen, ist ja nicht gut geworden. Der Junge ist gewohnt mit einem Polen, nicht von keinem Menschen, nur ein Psamen will, beschäftigt mit Verklebungen, ist gelegen auf dem Bett. Sie hat sie gegeben, ein Wurf auf dem Bett, Er hat umgenommen die Füße von Jung, eingegroben, in See des Pony und gekuscht sich und gewöhnt. Zuerst hat der Jung gar nicht gerett, nicht gerührt sich. Danach hat der Junger ihm stammelt zu ihr, als ist er zu genennt. Sie ist zugekommen zum Bett und sich hat weggelegt für ihn wie ein Hund. Der Jung, wie viel Koyacher hat gehabt, hat geklappt mit dem Fäust über ihr Kopf. so ta runtergesteckt im kopf das ponemuntsa zainpois kedeis olm zain leicht ertutschlogn und noch etlichen klapp was sie hat gekrogen haben mir regen gegossen mit trern und er ponem hat geleuchtet vor simche bauldis da verter rein da sind die zener otas ja ruske jagt nach der heutes latge hat nicht kein eintag verfällt sie leifen nicht betoll rein und tragen die jaicherach besoet nachteil gehad is is hingestanden hinter fenster, dem fenster der dem werter usgefragt dem doktor no gelaufen und die hand gekuscht noch die kleppe is in dreser rein sie im und nitlas small ozch wieder optisch spielt dieselbe scene was frier in a paar wochen a rumt ein leben von dem spital is geschrieben das bonnet ist na gewen verklebt mit plasters und legen verbunden der reutselat geht aber ihr ganzen euchsteier verkauft dem Kastenwäsch, was sie hatte und genäht und das Bettgewand, was die Mutter heute hier übergelost hat. Allein hat sie noch ein paar Gilden gehabt und gesperrt von der Stelle, auf welcher sie es gewohnt hat, was der Junge ist gelegen im Spital, und sie hat sich mit dem Junge reingezogen in die Schienes zur Schneider. Dort hat sie gekocht für ihn die Eicherlech und gebracht ihn zu schleppen von den beiden Bostes, wo sie hat einmal gedient eingemacht. danach dat gesennig tätel is latge fiertaroid im lind die jungfader zier betzim uis mit betgewand also er soll im sein weg zu sitzen und danach wenn der jungochin gekenn gehen hot im zlatge gefiel bei der hande beren zettel am mol wenn es sodder der her ta pfeifen in gas und der guische bäcke hot seine toiben rüsch gelost von dem toiben schlack und der jung wird geher dem rüsch von de toiben pflegle basier hot da er dem kopen der her gerissen Denzmal hat der Blinder etwas er getabt, gesucht mit den Händen. Zlatky hat gewusst, was er will, und sie hat heruntergesteckt das Ponym unter dem Jungsfäust, und der Jungs vielleicht sich schlug mit den Fäusten, wohin er trifft. In der Pocha durch im Rom hat man von dem Jungsponym herabgenommen in dem Plaster. Das Ponym ist ihm gewünft abgesarfet, mit Reuen, Reutfleisch bewachsen über den ganzen Partshof. Ein Neuge ist ihm ausgebrennt, Das Zweite hat mich gerettet. Er hat kurz mit dem gesehen und von dem Spanol ruft man ihm, der Blinder Leib. Danach hat er gestellt das Stil der Chuppe mit Zlatken, keiner hat sich auf der Chuppe nicht gewöhnt, der Altadein hat Geduschen gegeben und der Vetter Berisch hat errieb Flasch gebraucht für Jadke und er hat mit dem so Kopf gekocht. Danach haben sie in der Gedungene Stiebel vor dem Jahr, der Vetter Berisch hat ein paar Sachen geschenkt und bei der Bale Batischkeit herein. Zu der Arbeit ist ein Leben gegangen, er hat gesagt, dass er hat vergessen die Meloche. Er hat er sich in Gass herumgedreht, kurz zum Pass, Zlatky hat sich er gestellt, Dini, wie früher, und dem Jungen hinggebracht essen. Und er hat noch vertrunken, dass es ein bisschen, was Zlatky hat umgeklebt über einen Mann. Danach, als Zlatky ist gekommen in die Rüche, der Doshemaray, und hat schon gekannt arbeit, hat der Jungen geholfen in Gass verdienen. Er ist geworden, ein Träger. Kapitel 2 Die Zürich für sein Kommen ist auch so geworden und ist oft genommen geworden, mit nicht keinem übrigen Siemchen. Das ist vorgekommen also. Der Blinderleib, wie er hat uns schon geheißen, gewohnt mit Zlatke, was es heute schon mehr gepasst hat, der Name in Gelle, wie er heute, in dem Keller. In dem Keller haben gewohnt solche Menschen, die nicht gezahlt haben, kein Geld, nur ein Chazocke gehabt in ihm. Gewenis des Keller unter Nangfelnachoge, wo sammol in alte Zeiten in diesem Gewenner Bäckerei. In haben Keller vernehm Viehgelede, Obsthändler mit ihre Körber Säcken voller Rogges. Sie hod de Emse khazo in Keller. Sie hod gewohnt, wenn der Keller is noch Gewenner Bäckerei. De zweite Helf von der Hohe Spoller. Vos de Cheda ging lach ruf in Gongong, -gong, weil er ota Gonerin halt. Und vos alle Sumer fahr non baisen Zittor auf seine weiße Fede auf ein Spallrot in Gessel und vernehmt a halbe Gass mit sie allein. Und Cheda ging lach wundern sich, wie a Zoi kenzer da Gongong -gong mit alle seines Poles, was vernehmt doch a halbe Gass eingefinnen im Keller. Der dritte Schorkmen im Keller ist gewinn mehr der Weibarsche Lehrer. was sie zelene wenn as tik khazoke okay, weil er is gewen fiel der epsendlerin sanid. er wat phanomen dem winkel keler bei de fenster. rufen ruf wir mit ihm dabei bei lerer aber inne müssen sie das nicht kein bei lerer a er kurz noch was a paar kleine midher kommen reinziehen noch am besten und er lernen sie zelene von zeneverena mit der größten teil beim fenster aber der Pfarrer ist ein Briefschreiber und zu ihm kommen die Weiber einen Brief zu schreiben oder rüberlehnen. Bens mal tut sich mehr an die große Brillen auf der Nuss, beigt zu dem Brief zu den Fensterlern und lehnt vor der Jüdene den Brief und die Jüdene wundert sich, wer so mehr der Lehrer kennt, als von einem Stück Papier aus der Rüste lehnt. Der Vater Schocken, der wichtigste vom Keller, ist gewesen, der blinder Leib. Er hat keine Sorge gehabt, Nur wer wird sich stellen mit dem blinden Leib. Hat er einmal im Winter sich hereingechabt mit Zlatkin und belegt die ganze Wand mit Gelegers. Der blinde Leib hat schon in Denzburg gehatt, der größte Gesindler. Zlatkin hat die Kindleit etwas Juryens. Warum das Kindlein ist gewesen, ihr Hippernusse. Zlatkin ist gewesen, gerechnet ist tot für ein guter Arm, was von ihr Milch wäre und die Kinder fett. Hat sie ihr Kind gekommen mit noch einem giddischen... mit der Flöschel und allein gegangen und vernahm. Und als sie, wie der Blinde lebt, bedarf, hat ein paar Nüsse, hat das Lattchen ein paar Jahre oder ein paar zwei Jahre gehabt, hat ein Kind, und der Sibirik hat schon der Blinde lebt, allein zu verdienten Gas. Es ist einmal gewähnt, in der Nacht, wenn der Blinde lebt, ist er heimgekommen vom Gas zu Hause, in der schon eine Zeit, wenn die Nacht rücken sie so für ihren. dem keller und dann gefühlt a paar behorot a füge blozen fununnt unter dem dacho was sie sich begunken atam na ge fununng gerich schachts hat geworden gemachte stub es soll so gedacht wer weis was glatke reist dort tonninkir daweile es noch gewend poschet zitz beles was so mazwig geschriegen da bler und verhabt besere geworden reher die stub Der blinde Leib ist das Wasser gekommen in Müllerei und das sich zugeheilt flink und ist aus und hat zusammengerufen seine Bonnie von der Gass. Es er sind sich zulevieso gelaufen von von alle Ecken Gass Kinderwagen verschiedener Größe. Er Täsenen noch die trockene Falle vier. Sie sind na ruhig wie Maisla von die Winkeln. Der blinder Leib hat sie alle Männer rumgeklebt herum sich um es einem Patschen mit de Händs leicht hin zugejockt. Und das leicht sie beisat. Was sagst du von mir, dem Ducharus, also ich komme, was ich stehe auf die Füße? Ich dem blinden Leben nicht gefällt, und die Werte, komme, was ich stehe auf die Füße. Er weiß, dass Lattke sagt, es ist nicht eklig, achteig, und es ist nicht gewohnt, sich zu kwenkeln. Hat er gegeben eine Kugel, die Kuiper aus mir, die Kugel, Zibel ist, was Lattke trugt herum in die Stuben, hat er gesehen, dass ich stehe in die Tone gerührt, hat er es gegeben, ein Pickenherz, fragt er, das »Lattke, bist du heute in den Gast nicht, wo ist?« Er hat so ein Nudje, und er hat mir die Nudje den ganzen Tag mit der Galle gespielt. Was ist die Meise, Zlatke? hat er gesagt. Nämlich ein Kind auf der Hand beschast, ein anderes hat sich herumgehalten bei seinem Stivow. Was ist die Meise? Gib mir ein Kucklebele-Mamser, sagt sie von der Kicherruis und warf sie für den Ganebischen Blick. Er weiß nicht, was die Meise ist. Fragt ihm selber, wenn er sagt, er weiß nicht. Wo Zlatke, a neia mamser? Macht leib halb treuerig und halb verwundert. Abrochner, deine Jor, als der egin a tate ruftan seine kinder mamserim, speit Zlatke ois, tfuizos zu maweren. Wer da blind der, milder, und sorg betat toiten schmeichel, was kommt von seinen oisgeronen oik. Zlatke, wazukume nocha popik? Och Zlatke, bist du do goa abentsch? Es kostet denn dir eine Sache so, gesund. Was legst du dazu dazu? Der Bobessirusche. Ja, der Bobessirusche. Nicht der Bobessirusche. Aber ich gebe es ein Zlatke. Zlatke hat eine Weile zugetragen, eine größere Polumisock mit tonngerechten Kartoffeln. Sie hat es auf den Kasten gestellt und die Kinder haben die Rennen angehoben und die Hände suchen. Der Blinde hat mit der Löffel und der zweite Hand hat er weggelegt. anni bagdritn krüberfaslatken slatke is euch zukommen hod sie habe gesetzt genommen a kartoffeln in die hand ned gegessen da gehabt in in hand für das schweizer hod sie sich dem korb untergelegt und gekrecht was gekrecht slatke macht sie da blindaleb keine gese kartoffel was da er welt da war hiskeit von da zung und die zenn zurück es wird zukommen nach a puppe weil sein noch paar nüsse nach paar nüsse gerert Slatki und warf der beisen Blick auf den Mann. Der blinder Leib kennt sein Slatki und er weist, als ist es nieder, keine Zeit zu stellen, sich gegen ihr. Panosse wird sei wie sei sein, tracht er sich. Esst er weiter Geschmack seine Kartoffel und warf sie von der Zunge in die Zähne zurück. In ein paar Wochen herum hat Jentl die Möcklerin, die Jäden mit dem breiten Kleid, was man sagte, für sie trockte ein paar Putzheures unteren Kleid, doch ein Grenier. Angetroffen Zlatke den Gass, wie sie hat gedungen bei Poyer Schafur Kartoffeles. Auf Zlatke hat mich schön und anore genug angesehen und als Jentel hat er viel geworfen, nach Sporenblick hat sie übergedeckt mit der Zung der Daryl Lippelech und Akats und gesagt, schön wie der Zlatke soll sein mit Maslow. Als Gott will, schmacht Zlatke verschämt, schön weit, warft Jentel ein Blick auf Zlatkes Beuch und Ermeventer. Da hat sich ein Siebettn. Jo, es wird das so sein. Schockelt Jentl mit dem Kopf, gucken die Gäste Lattgen. Ist sie doch in der Inzeit mit dem Schochliner Schnur? Gegen was meint sie das? Fragt die Lattgen neigerlich, heute sie steht so schön on, und es wird ihr ein bisschen präger. Ich meine das gegen dem, dass bei dem Schochliner wird ihr gut sein, sie wählen ihr Zoll nach schönem Groschen und halten sie wie bei Covid-19. jo a schwache nit kein schwache zevizd nit an igidist megzechdloim was fällt hier alle weil uns mir und mir nit so gefällt wie es sollte mit dem jochdena schnur was meint ihr das zu zahlen meile mir wollen china dokument jene beten mir schon zeitachle dich so haben wir von sinn einer gute am was darf man eine bessere bezlatke wegen zungen wird kein reden sei Ich weiß, sags ladke mit Annewes, verschämt, was sene Holsi gmacht, ver gute am Meile. Sie kenn doch frogge uf mei Milch. Ich hob is gesehn, meische pinche wäsene in Kuh und bei de Zuber berg zwei Kinder lach und bei de Gidiste, sie könne doch frogge uf mei Milch. Das weiß i mir doch tage. Dur dem ladke ghaat's mir mit keinem mit reden davon. Abgemacht. Jergei Baltagin sit de jochnele nassene mei mit tut echt nur ron ari ni herz es wird ba und seine hand geogt jare ni herz ni ari ni herz ir bin de zaubezlatke ni zlatke ich mein sie fanner uns warum die jochnele as will nit von da schnur kein christliche ham der sohn is doch from will er doch darf je von dem kind a jelisham von de christle ham izognezey Während die Kinder, die Käppler verstopfen, sie wollen dann noch nicht lernen. Man hat mir gehessen, dass sie schon seit Wochen haben, warum sie jeden Menschen haben. Sie kennen doch immer ein schönes im Groschen. Noch gab es noch einen Tag, dass Zlatke genügend Geld und der Milch, mit welcher der Natur hat sie bei der Strecke verkennt. Und in diesem Moment hat der blinde Leib gegessen Flaschen und der Weib über die Plätze gesagt, »Nur, Zlatke, habe ich nicht recht. Noch ein Puppig, mehr Parnasse.« Das Latke ist etwas Bissgewelle ganz nah, und es wird alle nicht gewusst, was sie im Objekt fährt. Als sie ein Bein soll ihren Hals bleiben stecken, tat sie er einzig her und soll sich mit der See viel reden. Daweil ist sich Mottke gesessen, ganz ruhig in der Muttersbrüche, ist mitgegangen mit der Mama in der Falle, merkt, Gekrochen auf alle Fuhren, geschleppt mit der Mama in den Säck und in den Kerb und wenig sich ausgemacht, weil die Mama seine Milch verkauft hat. Worum Essen hat er daweil gehabt. Die Mama hat schon von seinem Wegen solche Saften ausgearbeitet und durch den Noppel ihn in seine Glieder reingegossen. Und was arzt es ihm, was in den Russen tut sich. Daweil ist er noch nie dort. Also es ist gekommen in der Zeit, das Motzke soll in der Welt kommen, und schon in der alten, dass auch die Nachdenken bei welcher Zlatke hat die Kindes mir verkauft, war das Schnur, sie er hat gemitt, und die ganzen Weibler, die sich auch mit Kimpitern, haben unter Zlatkes Bett, die Reine, Lacken, untergelegt. Die Bobbe hat sie er gefunden, sie hat richtig eine Minute, in der Leibler hat sie er schon Wasser gekocht, und auch hat sie er gepohrt in der Motzke. Zlatke hat nicht gemacht, keine lange Geschichte ist. Sie ist gewöhnt, gewöhnt zu den Sachen und jeder der blinde Alleeb ist zurückgekommen von dem Schammes von Bismedrisch mit den quittlachen Fuß zu kleppen und den Wind gegen den Sotten. Er hat schon ein mehrer dicker Schreier dem ganzen Keller gerudert. Das hat Mottke gar nicht zu wissen gegeben, er ist da. Der erste Achttäck bis zum Jüdischen ist ihm wohlgewehen auf der Welt. Er ist gelegen in der Kirchen eingewickelt. Es haben sich nur ausgewiesen seine schwarzen Finkel, die Kegelach, wo sie ihn herumgelaufen sind er über dem ganzen kleinen schwarzen Penemol wie zwei Meißlach. Alleweil hat ihm Zlatke zu der Brust zugenommen. Auf dem hat 18 gegeben, der alte Schöchleinerung, als Motke Ganef soll er sagen, dass der Zlatke so viel Milchhofen von er ihr Schnurz kicken. und die Zlatken gebracht haben, die Kiempel von allen Besten. Da war ein Geichel, da war ein bisschen Lein, da war ein Milch, da war viel Flaschen Wein. Es ist gewinn, dass sie eine Mitzwehe an den Kiempel haben, sie eine Nutzen, die, die Milch von ihren Einenkollern, am so fett sein. Motke hat sich nicht gelost bett, ein wenig mal mit einem Piskl und einem Brot gesucht und geschwitzt in den Küchen und in den Brot. Als Angst haben wir ihn geschlagen von kleinen schwarzen Sternen, welchen es hat auch schön gekreiselt war, wie bei dem blinden Leib. Vier Schirrameilissen, auf die vier Wände durchgeklebt, haben ihn abgeholt von Sotten. Etlichen von Nacht sind Heide Jüngle hereingekommen zum neuen Gast, übergerissen und wie Schmähle jenen von seinen Wegen. Freitag zu Nacht, Isich heute die Herr von Regers zusammen gekommen in Kellerrein dem Kreidem Socher Schollmalek im Pfziger. Dautz Jochklinger und gehört ob die Misswe von Sandig Variation oder Schollm Socherongi Grit mit Arbes mit Bier und Herr von Regers hob min warmen Kellergeschwitz Bier getrunken Arbesgekeit und dem blinden Leben Maselter ver gegeben. Der blinde Leber tömit lieb zu seiner Balbris Eppes werter den Smol, wenn das Weib gebärrt immer so ein ganzer Marino. Alle kommen herein zu ihm, der Daien und der Moel, und Schöne Jinden drehen sich in sein Keller, und ruft zum Reb Leib, der Balbris, und man heisst Gänsen, und man trinkt Bier, und es kostet kein Geld nicht. Der blinder Leib hat das Mal euch durch Motten gegangen im Großkowen gehabt. Man hat Motten in einer Naim übergezogenen Küchen gebracht zu der Chevre Trägers. Sandig ist gewann der junge Mann dem Schochliner Sohn, der geht der, wo sein Kind wird das Latten sägen. Er hat das Motten zugetragen und übergegeben dem Votter. Der blinder Leib ist gewann eingewickelt in einer langen, breiten Taless, Er hat genommen Motkin und abgegeben dem Dain, was sie gesessen auf der Stuhl. Der blinder Leber hat sich umgeguckt und gesehen sich zwischen dem Dain und dem Seidelmünge Manchik und gefilmt Covid. Bald hat Motkin gegeben einen Quitsch, als das ganze Schulachl hat gezittert. Er hat auf viel die erste Abläufe, was man tut ihm und nicht verstanden war was. Zlatky ist gestanden in ein Haus von Schulächel, ablassen noch in einem weißen Häub und weißen Kasten, was die Schöchle noch nicht geschenkt hat und hat gewöhnt. Und die Jontel, die Kimin ist auch mir. Und der ganze Covid hat so gar nicht gepasst zu dem abgebrennten, verharrtenen Gesichtern, was ist dunkel gewesen und hart wie eine Säule, was ist gut ausgeklappt geworden, wenn Stehen. Sie gestanden, als er trocken, er versorgte. Eppes ist ja nicht umgestanden in der ganzen Kurve, das wir machen, du Aromir. Wer ist sie, bestehens gesagt? Zlatke, die Kuschenträgerin. Und wie kommt sie zu seiner Mami von einer jüdischen Kind? Und der Dein sagt, der Mazel Tov, ihr lebt es. Und der Alter, Jochlin, ihr er allein, und der jünger Mann, dem Jochliner Sohn, alle gehen Aromir, heißen wir sitzen. Man gibt die Kinderhänderei, man wünscht den Maseltoff und was ist das? Man steht gesagt im Ganzen und der Blinde lebt sich zu ihm ohne Leben daheim. Man da lebt lecker mit Bromfen, alle trinken zu einem Heim und rufen im Wald Briss und er traut sich, ah, wo ist die Sache, Briss zu machen? Man gibt lecker mit Bromfen und noch Geld dazu und man wird ein Mensch, wenn man Covid hat. Ah, es ist eine Schade, was man kennt, man kann immer einen Tag Briss machen. Kapitel 3 In ein paar Wochen herum, in einem schönen Sonne-Knochen-Mittag, ist Mottke gelegen in einem alten Keusch, in welchem Fegele der Eps-Händlerin hat winterverfüllte Äpfel gehalten. Da Mama ist ein alt Tuch, ausgenutzt wird vom Winterregen, was die Mama hat in alle Wörter getragen, hat Mottkes jungen Gleibel herumgehielt. Das Meilchus-Eins ist gewinn verstopft mit einer Nass-Sticklein, in welchem es ist gewinn angebunden als Stickele zu kehren und Motko davon und häufig genug gezeugen. Die energischen Odderung bei dem kinderischen Meilchus haben sich schnell gezeugen herum dem Stickelein und gesäugt davon das Chies. Seine schwarze Ege lasse einen Gewinn halb verschlossen und wie Acholi hat sich das Schlaf gewebt bei seinem Brunnen im jungen Penemau. Die eberste Hälfte von ihm, die Augen mit dem kurzen Stern und mit dem nasse schwarze Herrlach, was haben sie geklebt über den Sternen, um den Mund und Taten, dem blinden Leben. Die unterste Hälfte mit dem energischen Meul, mit der kurzen Gumbe und dem welchen Schmichel, ist Gewinn gerottet in der Mammes, der Gelerslatke. Das Penne muss er so ruhig gewinnen, als es hat sie gedacht, das Kind schläft. Doch geschliffen ist Motke nicht. Warum von Zeit zu Zeit dieser Rois mit da Quitsch mit da Geweih und geschrigen so lang wie das kleine Schwestero was is teilmal gewendle neem und teilmal so gestut wie die Kinder in Gessel ist zugekommen zum Wigol und was kennt sich ree herangestickt da Stückle leibent in Müller rein. Amol flug der ältere mehr sich aufheben von sein Nord bei de Fensterach zu kommen zum Käusch und reinstecken ihm das Händl in die Milch rein und Mottke hat sich wieder genommen in den Augen, Segen von den Händlern hat er von den Stückeln leibend, akkurat, wie man wollte, ihm eine Qualmilch zum Milch zugelegt. Ich weiß nicht, wie Mottke hat, wenn es sich später in seinem bewegten und raschlichen Leben Zeit gehabt zu klären wegen sich und wegen seinem Geurl. «No mir da sie, Chazid, den Motkes er so gelegen in dem alten Keusch, bei Leuchten mit den Strahlen von der Sohn, wo seinen Zerch durchgegangen in dem Rindstock von Heus, nachdem das Kellerfenster mit der alten Schmatte übersteckt in der zerbrochenen Scheube, wie sie haben der Gericht zu Motkes Keusch und gewahren seine Händler mit dem Penemo.» wenn motz kis gelegen und nuige hat von der warmkeit von der sonn und a philosophische haupt verschloffene ruhigkeit hat geschwebt über ihm hat er gewisig geklärt wegen er wirktechnien geklärt hat er vor was amol azotazoi gemacht mit er dem mehl und is a flüssigkeit in rang gekommen hat im gesetz dx und nit zit und zit und kein flüssigkeitskommen da ruhig und die gederen bleiben ledig Im Beichau wird kalt und man fühlt sich, dass es so ein Verlust ist. Aber wenn man das Meichel zugedrückt zu der Mama's Brust, ist es so warm gewesen, also man hat es so gefühlt, dass es so ein Neues und so ein Heimisch ist. Wo ist hingekommen, die Hingekommende Warmkeit, welche hat es so ein Neues zugenommen zu sich und es so festgehalten? Was ist geschehen? Was ist in der Portek? Es ist die Warmkeit nicht mehr da. Also hat es. ih muss muss geklären nogn die seine händlach baldober hat er sein philosophisch u kek feloyrung und muss gesagt ist mit der sage warum mit der sage schreie als da ganze kell hat er geschtot kapoy und die ganze gegend sie so jahrhundert geworn von die geschreien muss doch da vielter zepsis geschehen muss doch die schriegen Zuerst so da Kellerig schwiegen, dass gestern so guig verhalten zumatzig geschrien, wor man nicht so gewöhn gewen, as Kinder soen weinen und schreien. Und dos hotet keinem kein Räusche mit gemacht. Aber motzig gewenen is nem. Motzi hot die volznen Herren wir doch wäu, als es sis im geschenn an numrecht. So motzig gewarben haben kein Stoffnis genommen. Der alte Rappmeier, was ist gesessen bei den Fenstern, er hanget in einer Größe, ein paar Brillen und hat für jeden einen Brief geschrieben, keine Merke, ist gewähnt der Herrscher, was hat sich abgerufen durch seine Gewalten. Er hat früher gemeint, als das seien die gewöhnlichen Geschrien, was man hört, oft im Keller und in dem Gessel, die Geschrien von den hungrigen Kindern, ist er zugegangen und hat Mottchen gegeben, wie Tom mit seinen eigenen Händen in Müllereien. Motzke hat sich aber nicht gelöst, das mal Lopnern. Er hat schon in der Fiedel, als von Händel kommt gar nicht der Rüß. Der Rebmeier hat ihm gesteckt, die Schmattke in den Müll rein. Motzke hat gegeben ein paar Orzen in der Fiedel, als die Schmattke geht gar nicht. Hat er sich der Rüß gelöst und wiedergeschrieben. Der alte Rebmeier hat geguckt auf ihn und sich gewundert auf Motzke geschrien. Zum ersten Mal hat der Keller gehört, dass er gewalbt. Bis jetzt, Als Latt gefleckt er weg, vernahm und überlassen ein kleines Kind daheim. Und man hat dem kleinen Kind gesteckt die Schmatke in den Müll rein, hat das Kind früher geschrieben, bis es ist mitgebrochen und genommen sie in die Schmatke. Das Hof ist gewöhnt, oder es ist gestorben, oder es hat sich durchgezogen in die Schlacht der Zeit, wenn es ist noch nicht doch kein Zehn im Müll und man kann esen, wo es testen, was alle Menschen essen und das Kind ist geblieben leben. Der Robber will gar nicht schweigen. Wir finden immer der alte Meier geprüft, sich weiter wegsitzen zum Brief, meinen die Kass Mottke wird sich bald einstellen. Mottke hat nicht geschwiegen. Mottke hat nicht gelassen, kein Brief schreiben, nicht die Mädel lernen von Säne Verena. Der alte Meier ist auch ruhig in Gessl auf solchen Hindern. Mottkes älter Schwestern, was die Mami hat ja angetreut, Mottkes auf zu jung. Hindern ist im ganzen Allgemeinen acht. 9 Jahre. Sind sie es 4 Jahre alt geworden, nianzchen sie die Kinder, wenn die Mama geht er weg in der Heise voran nahm, lassen sie das kleine Kind auf Hindernis händen, als sie soll es aufziehen mit Fläschl und mit der Schmattke. Vier Kinder hat Hindernis schon sehr aufgezogen. Zwei sind gestorben und zwei haben sich durchgekommet mit den Schmattkes und dem Stickelzucker. Kinder ist aber noch allein gewesen, ein Kind. Und auch von dem, was er liebte, sie spielen sich in Gessler mit anderen Kindern. Sie hat sie noch gemusst, sie allein sich zu dörren. Und um der blinde Leben hat die Kinder gehalten, die Kinder wie Feigelech. Und hat sie geschickt, wie die Feigelech, in Gessler rein aufpicken, die Alte Krischlach und rechtler Brot, Kale, Fleisch. Was ist ein Iberig, in der Belebatte ist das Stub. Und man gibt es ein Weg für die Schilliches gehen, für die Gefäßwaschen, oder so etwas vor. Hindele hat sie das Mal gefunden bei Blimele, der Schneiderke, wo sie hat das Gefäß gewaschen für ein Stückchen Bräut mit der Teppchen Borscht. Lein hat sie der ältere Meier gesucht in Gestel, bis er hat sie gefunden. Wenn Händler da hört, hat das Kind, sie fängt es er so, als der alte Meier ist er rausgegangen, sie suchen, hat sie übergelöst blühen in das Gefäß und ist er heimgelaufen. Sie hat sich nicht winziger gewundert wie der alte Meier und geprüft das Kind beruhigt mit den alten, bekannten Mitteln, was sie hat angewendet, durch die lange Zeit von ihrer alten Praktik bei 11 Kindern. das Händle im Oelerein, das Ticko Schmadtke mit Zucker und zum Sov das radikalste Mittel, das Flashele Wasser mit Milch, zu neuve gegossen von dem, was ist immer geblieben in die Tepplach im Kirch. Als das Flashele hat er beruich nicht geholfen, und um Motko hat gar nicht geprüft, nemen im Oilerrein, norah errop geworfen für sich, mit Beide Fisleadamam ist Tuch und Geschriegen, als der Balken hat sich gespulten, es hindele geblieben hat er schrockene. Das erste Mal in der pra pra Praktik trifft sich azzah zach, als az a Kind vom Keller, da gelers latkes a Kind soll netwellen nemen das Flashele. Sie hat nicht gewusst, wo es zu tunen, Das Kind hat gehalten, innen schreien. So hat es genommen auf die Hände, so hat es gewiegt, so hat es gesungen gewiegt, das Kind halt innen schreien. Hat sie auch an Geheim schreien und weinen innen mit dem Kind. Es ist toll, also hat sie für ein paar Minuten vergessen und gemeint, als sie ist noch euch ein Kind und hat euch das Recht zu weinen. Aber der Alte Reb Meier hat sie bald ausgenommen von ihren Kindern und sie hat gesagt, wer sie ist, also erlacht. Wo stehst du, wenn er du schreierst? Hindele, was tut sich mit dir? Du bist doch ein bisschen erwachsen, Mädel. Die Mama wird doch dich der Haar genannt. Was sollst du dir gar weggestellt schreien? Ich weiß nicht, was er soll tun. Das Kind will nicht das Flaschen. Hat Hindele gehalten, wenn ich lebe. Geh' noch der Mama, das Kind ist krank. Hat der ältere Meier gesagt. Hindele hat sich gewundert. Für was ist es ja nicht bald eingefallen zu gehen oder Mama? obern herz noch die bis muerige hat sie mehr gehabt, zu rufen die mami zum kind so hat schon gewusst hat die mami ist verkoisterer zweitkind doch hat sie gefolgt dem alten red mehr ich hab da hin und gelaufen zu der jochlinern nach der mami also geht mir zu der mami nicht viel lost als latke ist ein reiches haus und an namen behandelt man sie gut aber bei der jochlinern hat man sie postet gehalten bei der Königin. Geschlopfen ist sie mit dem Kind in dem größten Heder von dem Haus. Man hat gesehen, dass sie so ständig rein angetan, in einer weißen Kafftenblühe und einer gewaschener Scherz. Und die alte Schöchleinerin hat ihr zu getrogen, in irgendwelchen Minuten bis anders. Hat man gekocht nicht über die Eichel, hat man nicht vergessen und erahmt. Sie sieht das Kind und eigentlich war Zlatkin ganz gut gewöhnt zu seinem Namen. Doch das Zeit war sehr gesegnet, das fremde Kind hat sie sich a bissl lob gehört von tragen, von läufen über die Märke mit de Keuschen von Happen von de preysche Wogns. Und gestern hat sie gut geschlofen, sie wie vors Gott gewollt. Na was hat sie geweitet für ihr Kind, was sie hat sie beglossen daheim. Und nit das mal, wenn sie hat die nehmen das fremde Kind zu sehen, hat sie gekreucht. Und in dem Mal hat sie geklärt, mit der Postensichel, als es voll tackig gewesen ist, eine gute Sache, wenn man sie so fein behandelt und man lässt ja dabei ihr eigen Kind sagen. In dem Mal, wenn die Milch hat ja gestochen und geprüst, dass fremde Kinder da hinten gekonnt, allzu sie sagen, wo glattige Squallen haben geflossen. Und sie hat gemusst mit der Hand allein sich absägen und die Milch ausgießen, hat sie dann mal geklärt wegen ihrer Mottkinen daheim und fein geharrt das fremde Kind und gewollt im Schlechtstun. Lange sind alle gestanden in die Kirche und hat gewartet mit der Mammen. Man hat sie nicht zugelassen. Die Mammen hat gut gesäugt das Kind, der Jochlin und seine Mädchen in Mottgeselter hat. Als die Mama ist vom warmen Schlosszimmer rausgekommen, haben die viele Brüste von offenem Kaffendl rausgehangen und die Milch hat noch getriebt von den fettigen Wurzeln. Eine Minute hat die Hände die Mama nicht erkannt. Keimel hat sie noch nicht gesehen, sie hat auch rausgeschlafen und ausgeruht. Die Backen sind in ihr heute gewöhnt und voll. Auf dem Kopf hat sie getrogen, ein weißer Häub. Und sie gewöhnt einen reinen weißen Kaffendl mit einem reinen weißen Scherz. Hindele hat von der Mama in Meure gekroben und deren Herz geharrt und geschämt sich zu sagen, noch was ist gekommen. Was ist geschehen? fragt Zlatka, der Schrockene. Eine Minute hat Hindele geschwiegen, bald ist sie auch ist mit dem Gewehen, wie sie wohl so gewollt verimpft haben mit dem Gewehen, aber sie ist nicht schuldig. Das Kind wehnt, das will nicht nehmen, das Fläschle. Es ist krank, Mama. Es lädt god der Herr das ihre Kindes kreint und sie vergesst na diese Fa koifte hat gehabt so zuch beran kop und ist mit der offene arüssingliche brist bei de magelofen in ein paar minuten rumot schmotski sein sich mit penem zwischen der mames warme brist eingegraben und wir sind energisch mei chlor zur zeugen versei nicht op zu hatten dem wir er wollten sicher reinsehen die qualen von leben Über dem Kerperl ist ihm gekommen jene Wärmkeit, was er hat gefielt in der Städte, vor sein Kommener in der Welt. Aber allein die Mutter kann das Glück nicht beschert werden. Im Keller hat er bald gewissen, daute ich auch kleineren, in ihr reich geputzter Häuschen mit Bändern, mit der goldenen Kette auf dem fetten Hals, welcher hat sich herabgelöst und verdeckt eine halbe Brust und gesorgt mit der frühen Mühle, verglotzen die, die kleinen kurze Augen, mit der fetten Schmeichel auf die schmalzigen Lippen. Und was ist dem Kind? Er ist nicht gesund, סאָף פוזייטס קאַסעט 1.5 Hier hat Novartis gehört, noch eins von unserer rettende Gebicher, rekordiert in der Jüdische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und baneit durch ein jüdischen Bicher Center in Amherst Massachusetts. Das Druckrecht gehört zu der Jüdische Volksbibliothek und dem Jüdischen Bicher Center. Der Koordinator von dem Projekt ist Jordan Kutzik, die Museek hat geschaffen Hankus Nezsky. Az ihr wilt hern noch redende gebüge, seit asoi gut und chab da kuck auf inser webseitel auf www.jedishbookcenter.org www.jedishbookcenter.org. Ich bin ihr scheier scheffer, a schönem dank faren zu hern sich. You've been listening to another of our redendike bicher, jedish talking books.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 for reading the beverage I am Isaiah Schaeffer a shining thank you for listening